olyan volt, mint egy kiáltás. Itt egy kétségbe esett kiáltás, igen. Néha úgy szól a legzlepelén zeneje, mint valami utolsó kétségbe esett kiáltás. Lehet, hogy azért érzem ezt, mert hát majd mesélni fogok nektek arról, hogy milyen volt a lelkem pár órával ezelőtt. Nagyon el voltam keseredve, sírtam is. Miattatok sírtam. Miattat sírtam Magyarország, de ezt majd később. Mert ugye, hát az van, hogy Lelki tortúrát tartunk, és ilyenkor megnézzük, hogy az az Isten, akit miatt most itt pihengetünk, meg megállt ez az egész őrült forgatag, meg pihenünk, hogy ő milyen is, mit akart tőlünk, meg hogy lát minket, mit gondol rólunk, mit tételez föl rólunk, segítget, mutat irányt, utat. Na, abban az időben Jézus a következő példabeszédet mondta. Volt egy gazdag ember. Bíborba és patyulatba öltözködött, és minden nap dúsan lakmározott. Volt egy Lázár nevű koldus is, ez ott feküdt a kapuja előtte lefekéjel. Szívesen jól lakott volna az ételmaradékból, ami a gazdag ember asztaláról lehullott, de abból sem adtak neki. Csak a kutyák jöttek és nyalogatták a sebeit. Meghalt a koldus, és az angyalok Ábrahám kebelére vitték. A gazdag is meghalt, s eltemették. A pokolban, amikor nagy kínjei közt feltekintett, meglátta messziről Ábrahámot és Keblin Lázárt. Felkiáltott. Atyám Ábrahám, könyörű rajtam! Küld el Lázárt, hogy újra hegyét vízbe mártva hűsítse nyelvemet. Iszonyúan gyötrődöm ezekben a lángokban. Fiam, felelte Ábrahám, emlékszel rá, hogy milyen jó dolgod volt életedben, míg Lázárnak mennyi jutott a rosszból? Most ő itt vigasztalódik, te pedig oda át gyötrődöl. Ezen felül köztünk és köztetek nagy szakadéktátunk, hogy aki innét át akarna menni hozzátok, ne tudjon, se onnét ne tudjon hozzánk átjönni senki. Arra kérlek, atyám kiáltotta újra, küldőt el atyai házunkba, hol még öt testvérem él. Tegyen bizonyságot előttük, hogy nehogy ők is idejussanak a gyötrelmek helyére. Ábrahám az felelte. Van Mózesünk, s vannak profétáik. Azokra hallgassanak, ám az erősködött, nem tetszik atyám ám de ha valaki a halottak közül elmenne hozzájuk, bűnbánatot tartanának. Ő azonban így felelt. Ha Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak, még ha a halottak közül támad is fel valaki, annak sem hisznek. Fú, fú, fú. Először gyorsan mondjuk ki, hogy azért ez Krisztus parafrázis, föl fog támadni halottaiból, és majd nem hisznek neki, de ne menjünk el a, a példabeszéd társadalmi gyökerezettségétől. Megint itt van ez a gazdag ifjú, aki után szomorúan néz Krisztus, mert hát mindent megtett, amit kell, de hát nem bírta szétosztani a vagyonát a szegények között. Itt van ez a gazdag ifjú, aki hát üdvözülhet, mert Istennek semmi sem lehetetlen, de a tűfokán átbújni azért nehéz. És most meg azt mondja, húha ez nagyon izgi, hogy figyelj, te egész életedben jól voltál. Értitek, most gondolhatok bármely politikusra, üzletemberre vagy bárkire, hogy miért nem kell őket gyűlölni, mert ez szerint a példabeszéd szerint, ha ezeknek neki nagyon jó volt, mindig nagyon jó volt, holott nem lehet, hogy mindig nagyon jó legyen, mert az emberben a, ez a mindig nagyon jól megy neki, az felveti, hogy egy gazember. Tehát mi van azokkal a gazemberekkel, akiknek az életük során mindig nagyon jól megy? Kant, Emmanuel Kant is gondolkodott ezen a problémán, és azt mondja, hogy kell lenni pokolnak, mert valahol vissza kell billenteni a világ őrületét, és azt kell mondanunk, hogy a sebes koldus Ábrahám kevelén a, a visszabillenés. Lehet, hogy Isten nem hagyja meg a földi gazdagság hogy mekkora császár, Isten király vagy, producer, meg mm, névtelen kormányzati alkalmazott, nem tudom, kik a menők. Nem hagyja meg Istent, és ezért továbbra is fönn áll, hogy a legkisebb, a legnagyobb. Másrésztről, ne felejtsük el, hogy ebben azért némi fenyegetés is van, édeseim. Lehet szám nagyon genyogedzi. de a történeted véget ér. Szép ez ebben, hogy ez a történet, ez a földi genyogedzi történet, ez nem végtelen, valahol az igazság helyreállítódik. A társadalmi igazságtalanságok is helyreállítódnak. Tudom, hogy az, az Ég Katolikus Egyházam végig erre alapozta azt a hatalmi stratégiáját, hogy a fennálló hatalmat legalizálja. Tehát nem arról van szó, hogy nem tudok arról, hogyan éltek vissza ezekkel a, az igékkel, de akkor is mondjuk, hogy a visszaélés ellenére is érvényes az, a, a, a, az az igazság, hogy az evangéliumot mindenkinek de különösen Isten szegényeinek hirdetik. Ha azt akarjátok, hogy azt mondjam, hogy őrültek, bolondok, betegek és szegények, egyháza a katolikus egyház, akkor abban reménykedem, hogy igen igen, igen maradjunk úgy, mint az elején de amikor összegyűjtötte az ördöngőségeket, meg ezeket a halászokat, meg ezeket a borzalmas figurákat és ezek tették nagyjá az egészet. Természetesen folyamatosan megrabolja a, a történelem ezeket a igehelyeket. Jelen pillanatban egy jó szituált, gazdag, erkölcsös, stb. keresztény az jóval magasabban áll, mint egy börtönben rothadó, a tulajdon szentsége ellen bűnöző. Értelek titeket, csak van egy jó hírem, mert ez evangélium. Isten ez nem érdekli. Alleluja! Fincsi. Na, Gábor, na, mosolyogsz. Miért mosolyogsz? Mi Már fejből mosolyogsz? is el tudom mondani az élőadásnak a telefonszámát. 0670-93-00-995 és a 995 az egyben, a 995 az a frekvencia is. Ö, ennyi elég a boldogsághoz. Ennyi elég nem akarod, hogy én kérdezzek tőle. Szeretnél te. olyan unalmas országban élni, mint mondjuk Svájc, ahol elég uh -huh. ennyi a boldogsághoz, és akkor ott se um, Igen. népszavazásról, mert nincs is semmivel kapcsolatban. De rossz példát mondtál, mert szükség -nép tudod, népszavazásra. Ott a legliberálisabb államnak, és ez de most szitok szó, azt tudod, a liberális? Hát. Csak mondom, hogy Svájc most, most biztos te az órára az gondoltál meg a pénzbetétekre. Az atomjára hullott Szovjetunióban az utód, köztársaságokban, meg a demokrácia számít egyébként, ott szitok no, szólnak. De mondom mert neked, hát hogy mind a, a, a svájciak, a akik megvetik a portugálokat, érted, most a svájc ezt most nem lemleges, próbáljuk elfeledkezni róla. Unalmas két gola. Azért mondom, hogy a svájc az, az majd még lehet, hogy kis gombos lesz. Jó, ott a azt kérdezhet, kérdezhet, hogy elége ennyi a boldogsághoz. Hát figyelj, de nekem akkor a... tudnám, hogyha boldog lennék. Kélek szépen, nekem azért vagyok boldog, mert például nem vagyok boldog, ezt mondtam neked, kézzel sírtam kb. egy órát a magyarországi állapotok miatt, de tényleg őszintén, lehet, hogy belemegyek, hogy miért is, de hadd mondjam el, volt, ami azért megnevettetett, de, de közben azért sírtam, tehát amikor a Nyitrai Zsolt meg a Simicskó beállt azért az egyszerre sírtam is, és egy kicsit nevettem is. Tehát ha, ha én mondjuk román vagyok, Tételezzük fel, hogy román vagyok, akkor csak nevetek. Vagy szerb, akkor nevetek. Így, hogy magyar vagyok, kicsit sírtam is. Én nem tudom, mi történt veletek, édes testvéreim, de hát a, a két ember, azért nem haragszom rájuk, mert nagyon nevetségesnek néznek ki, és nem lehet haragudni olyas valakire, a nagyon nevetséges, amint boxálásba várja a migránsokat. Húha, hú, ez tényleg nagyon erős, ez még, még, még most is fáj mondom nekem. egyébként képes, hogy arra, hogy mások hülyesége miatt bosszutáljál magadon, vagyis felhúz magad például ilyesmény, ezek szerint? Hát igen, mert, mert ez, ez előképpen Nem, disztinglálni. nem, nem tudok disztinglálni, mert szimptomatikus, szimbolikus. Mi történik valakikkel, hogyan látszódnak, mit jelentenek. Ez azért mindig, tehát ahogy Vörös Marti a könyvtárban én is tudom síratni szívemben nemzetemet aki, hát most mondom neked hogy néztem egy belső közösség levelez, levelezését és hát ma, majd megszakadt a szívem kézzel tele van gyűlölködéssel vagyis az a gyűlöletkampány amit ti migráns ügybe okoztunk az átterjedt más területekre és közösségenken belül beindított a legrosszabb ö, ö, válaszokat azt kell mondanom, hogy egy, volt egy pillanat, úgy éreztem magam, mint Kundera hőse aki, hát ha a Kundera regényt olvassátok ott látjátok, hogy hát kicsit lecsúszott a ami fenyegetés presszió, stb és akkor nagyon sokan voltak, akik hát így megőrizték az erkölcsi integrá integritásukat, és akkor jól elmagányosodtak mert az volt a megoldás, hogy vagy leléptél nyugatra, vagy jól elmagányosodtál mert hát érezted, hogy hát erkölcsi okok miatt, hát nem sok között van ahhoz, ami kb. zajlik Csehországban. Jó. Azért ez most egy kicsit szerintem elvont. Az minősül elvontnak, a Kevicski közelíteném meg, ami nem feltétlenül mondjuk a többség figyelmére vagy élekvődésére számíthat. Ez elvont, hogy a Simicska bokszálásba áll, és azt mondja, hogy gyertek Imigrán, nem, nem, imigrán, én arra gondoltam, a, a, hogy, hogy ez, ez a bizonyos közösség, amit ugye említettél, vagy pedig erre vonatkozólag ezzel kapcsolatban hát ez mondod, a, ez, hogy gyűlölet ez uh, a faz... volt kitapintható. Hát a Facebookon tette közé, a saját Facebookán tette közé, tulajdonképpen a, még a saját nevetségessége se akadályozta meg abban, hogy ebben a gyűlöletkampányban ilyen formában részt vegyen. Tulajdonképpen mindenkinek egy jó játék lett ez. Akármelyik oldalról nézzük, szörnyű, mert ezért mondom, hogy átvérzik a kötés. Mondod, hogy nem érdekes az egény hab, habonynak a trükkje. Én tudod, mennyire fáradt vagyok a habonytól. Ez az ember, ez, ez, ez, de érted, azt mondom, hogy rettenetes károkat okoz ki hiszi el. A magyarok avval töltik az idejüket, hogy mi, mi lesz a migránsokkal kérdése. Létezik a kérdés, nem annullálni, tagadni akarom. Csak ö, megmondom nektek, hogy ö, kb. semmilyen tapasztalatoknak nincs erre vonatkozólag. Bocs. Ez azért tudom mondani, mert érted, ott élek egy tábor közelébe, nem így, nem ez a kérdés feltevése, hogy ti akartok-e bármit is látni, vagy ez olyan érdekes, amikor a, a történelemről megszavaztatod az embereket. Az érdekes. Az olyan érdekes, mint hogy Szerszisz megkorbácsolja a tengert. Az érdekes, amikor túlnő, dimenzión túlnősz. Nem ez a baj. A baj az, hogy ez a méreg lecsöpög a mindennapjainkba. Lecsöpög a nem migráns területekre is és egyik ember azt gondolja a másikkal, hogy csúnyán ö, ö, erőszakosan beszélhet, két kutyapát a a Szentendrei taxis. Mikor lett Szentendre a ö, öreg náci nyuggerek ö, szülőhelye? Érted, hogy változnak meg a dolgok? Aki még üt is Gondolom a törvény őt biztos védi, nem szabad róla csúnyán beszélnem, de úgy. És nem is akarok, mert ő nyilvánvalóan végterméke valaminek. A Szentendrei taxis, aki üt fiatal gyereket, mert ez az egész plakátháború. Fú! És, és egyszerűen érezni azt, hogy, hogy végül az egész magyar társadalom eljutott oda, hogy, hogy a másikról. Nagyon szívesen, nagyon gyorsan gondol rosszat. Ezt most figyeljetek, ö, ö, egy közösségen belül ö, ö, például kézzel, az, hát most, ezt így, most kényt nem kimondani a szót, annyira megdöbbentem, tényleg annyira megdöbbentem. Emlékszel a Fidesz közeli cégek kifejezésre? Persze, a, ki, a, a kifejezésre igen. Igen, ez, most, most, ez most megszületett, és a Fidesz közeli cégek az, az jelentett valamit, nagyon komoly dolgot jelentett, lényegében a gazdaságot ők működtették, tehát a, a, és akkor a, valakire azt mondták, hogy most kimondom a közösség nevét, tilos idegen arc. Amikor ezt olvastam, akkor én kézzel ilyen nem tudom, mert van bennem pervez, én rajongtam lombrozóért a morfológiáért, a, ezekért a hibás tudatokért, amelyben a rassz jegyeket, vagy bármit A Gyors az apológia, Mi az, az, hogy az idegen előbb, art. Mielőbb Mi az, azt a döntést hallotta tőlem, hogy elvont, Én azt hittem, hogy akkor már ezt a témát emlegetted. Bocsánat, hogy előre tekértem ezt a filmet. De tényleg az volt a benyomásom, hogy. Az előző téma kapcsán akartál a tilos idegen az arcról, de akkor most már nem állítalak Érted? de az, hogy magyar ellenes, magyar idegen, tilos idegen, sőt belementünk egy olyan zsákutcába, ami szét fog forgácsolni minket. Amikor valakit karakter, a karaktergyilkosság napi gyakorlattá kezd válni, de nem csak a sajtóban, hanem a munkahelyenken és az életünkben is. Jézus Mária! Ki fogja ezt megállítani? Na azt én értem, hogy ez stratégia, de majd lesz egy terézany, aki ezt az egészet megállítja. A magyar társadalom <gül> lehet, hogy erkölcsi mélypontjára zuhan. Lehetséges, azt csak később, utólag tudjuk megállapítani, de hogy jelen pillanatban nem kapaszkodik fölfelé, az számomra ezer bizony, dokumentumból bizonyítható. És nem gazdasági és bűncselekményi kérdések merülnek föl, azért a történelemben, hogy is mondjam, már nem csak gazdasági okok miatt ö, bomlott föl a római birodalom. Erkölcsi okai is voltak neki. Meg persze jött a kereszténység, aki ezeket az erkölcsi okokat fölemelte a magasba. Azért mondom, hogy, hogy ijesztő, ö, ö, nem, egyszerűen senkinek nem érdeke részt venni benne, ez a dologban a felháborító. Hát halálmagányosan érzem magam. Azt nem hiszem el, hogy meg tudom változtatni a dolgot, viszont azt érzem, hogy, hogy az lesz, hogy amikor a, a, a, sem a tények, sem a valóság már rég nem érdekes, hanem a, a tegnap ilyen megnéztem a harmadik birodalom című dokumentumfilmet és az persze durván volt és másként történt, de hogy az hogy van egy tömeg egy idő után a tények ellenére mindenképpen azt akarta hinni, ami nincs az érdekes volt és itt is van egy tömeg, aki mindenképpen azt akarja hinni, ami nincs például az, hogy az ő életét a migránsok fenyegetik most megint csak a szívemből beszélsz, nekem a legtöbb esetben, ha nem kivétel nélkül inkább mindig. Az a benyomásom, vagy az a megérzésem, hogyha valaki um, ilyen elképesztően, um, arcirítóan szélsőséges dolgot um, jóváhagy és elfogad meg szembeállít, más a történetben megtörtént el, és akkor megkérdőlezi, hogy na, hogy akkor mit tudom én most tudom, nem elvontam hogy de követhetem. Nem, de követem. Akkor mindig is az a benyomásom, hogy azt indokolja az átlag ember, amit hinni akar. Hinni Szörnyű, akar. hogy igen. el akarom hinni azt, hogy igen. Öm, jobban számít, mint a valószínű. nekünk borzalmasan nagy igen. csapás volt, egyébként nagyon sokunknak azzal valóban nagy csapás való, volt, igen. de szembeállítom olyannal, ami valóban megtörtént, de nekem nem annyira rokon szembes. Inkább nem is tematizálok, csak, csak, csak téged akarok azzal a megtámogatni, a hogy az a baj, bizony hogy az emberek ö, az zászlajukra tűzik azt, amiben hisznek, és mindennel meg tudják ideologizálni. Igen. Ez történik most. Nagyon félek, nem csak trump félek, hanem ettől az egésztől, amelyben, eh, hát, eh, például itt a no zóna kérdése, de a, amelyben a külföldi kormányok, államok most már tagadják ezt a ezt a habonyizmust, uh -huh. hogy, hogy vannak olyan területek, ahol hát fehér ember, ember. De ugye mindenki dagasztott ezt a hazugságot, a lázár is mondta, hogy nem mer leszállni a buszról, meg nem mer taxis, meg. És ezekből a sztorikból, a sztori jellegből lehet érezni, hogy ez média. Tudjátok, mert a, a médiában sztorik el. És ha megfigyelitek, ha le kéne így csupaszítani ezeket a sztorikat, hát nincs benne történet. Mert Lázár is, meg mindenki megúszta ezt a zónát, de a, a félelem, a, ugye a félelem keltésére írottnak ezek a cikkek. Uh, hiába írnak ott lakó, ott élő emberek, uh, uh, tiltakozást, vagy uh, uh, elmondják, hogy ez, erről szó sincs, uh, és, és sokáig nem értettem, mi értelme van ennek, és egyszer egy Fideszes mondta el nekem, amikor engem húztak át a, a magyar vizslánál, mert elmondtam a Demskiről a véleményem, de abból kiragadtak egy részt, és csak azt idézték, hát ez így hamisítás, és akkor elmondtam az ATV-ből, hogy ez hamisítás, akkor nem értettem, hogy miért jó ilyet csinálni, és akkor mondták, hogy a, a vizsla az két millió, a ATV meg 250 ezer, azért tibi, és ez így van, hogy így csinálják, így működnek, hogy a, a, a tiltások, kritikák ellen véleményeknek a, a publicitása az másodlagos. Tehát azért mondom, hogy ekkor lehet azt mondani, hogy lényegében nem érdekesek a tények, hanem hitalapon zajlódik ez az egész. Erre lehet példát mondani, nézzétek meg a német társadalmat, a végén jó ezek mind elfogadható dolgok, amiket mondasz. Egy gyors bele vagy visszakérdezés, hogy nem sokkal kellemetlenebb aztán végül is uh, az ússába beragadni, mert kiderül az. Hát az egész volt, hogy tulajdonképpen benne, nem még nem sincs égen. olyan szörnyűséges ellentét Erdében a helyi románok és a helyi magyarok között. Hall kiderül hallgató. az, hogy uh, amit a nógózonáról no sokan terjesztenek, az még feltétlenül úgy van, mert aztán megbukik ez a nézed. Nehéz együtt élni később arra, hogyha valakirá bizonyítják. Viszont a hallgatónak nehéz dolga van, a várnia kell, akkor ne várakoztassuk. Ne várakoztassuk. Haló? Haló, Szervusz, mondjad! Mondjad, igen, hallom. Na, elmondom nektek, hogy mikor lett el a hó az előző rendszerre, jó? Jó. Állami alkalmazott voltam, és beteg voltam kicsit, és elmentem a pártizgézébe enni. Ott volt egy pártiskolai tanár akinek felső voltam egy-két dolgot, ami valós tény volt, és hát teljesen rendbordott a hírezet szociális társadalmi rendszer igazságával. A fickó azt mondta nekem, hogy ez pervers kíváncsiság. Na most demokráciában azt a ágat az újságíró mediátor társadalmat lebakolni, megfenyehetni, megfigyelni, lehallgatni, megzsonolni, nem illik. Próbálkozott itt ott, hát volt ilyen Olaszországban is, ismerik a véket, az jó, de itt is, hogy ölbölődő embereket. Én egyet-kettőt -egy, egy -egy, előttek, az véletlen, baleset rendben van. De annyit akarok mondani, hogy a gyakorlat, az előző rendszerben, amiben sokan hittek, hittünk, vagy behatároltuk, hogy hitünk benne, úgy lebölődtünk, az nem volt igazán tökéletes. kicsit falasult, kicsit hazudós. Ebben a rendszerben, amikor demokrácia van, éppen nagyon-nagyon sokan hazudnak, nagyon-nagyon sokan túloznak, és a hatalomból diktálva ezt. Amikor ja, kimentem a rigetbe, hogy tiltakozzak a fák kivágása ellen, körbevettek, nem hagytak elmenni, vezettek, tiltakoztak, kértek egy 50 ezerről. Hát hol élünk? Én azt sem lehetek kérdezni, hogy az újságíró társam, aki eddig drukkolok, bármikor állhat társadalmi készségre is jótéri, jótól, meghallgatom, elfogadom. Hála istennek, egy a van egy-két jó ember, van egy-két ember, aki bátor, van egy-két ember, aki el tud tagadni azt a sötét módot, ami ilyen hosszabb, rövidebb éjszaki szolgált. Tehát egyet szeretnék kérni, Teti és a többiek, hazaküld mindenki. Azon kellene egy különböző adásukba, amikor nem a műsorok, az embert a maximális összeséget kell követelni, nagyon keményen rákérdezni, és nem lehet szabad hagyni, az egész társat megnyomorítani, meghorítani, és hogy, hogy egyszer szóhoz jusson egy ész. itt és olyan, olyan gyűlölt kampány van, ami teljesen ideális, önmagába fordul vissza, egy boly, és azt, hogy megfinyegetem, hogy nem vagyok magyar hazafi a ha nem megyek el velük együtt csótánkodni és sápolni, ez, ez a, a balonai tömegek a velük nem egyetértő nem is balonai normális emberek tömege megsértése ez tömeges, besüles volt, én a kikérnem a nemetekben meg mindenki előbb ezt a Köszönöm, Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Hello. Köszönöm, hello. Hát valóban nem szép a választók döntését előre minősíteni, de például látjuk, hogy Amerikában is ez történik. Tehát mindenütt a szar van. A, a, a Hillary Clinton asszony is legyalázta a Trump szavazókat. Itt mindenki gyaláz már mindenkit. Azért nem akadtam ezen fönn, hogy valóban ezt írták. Hogy. Én aztán tényleg nem nem minden távolról, az amerikai aztán tisztára most, de abban a kultúrában, a politikai kultúrában, na meg persze a britben, és utána nyugat rengetegen előfordul az, ami Amerikában is megtörtént, hogy utána viszont visszavonta, hogy bocsánatot hát, kért. Igen, igen, igen. Tehát bocsánatot kért, azért, ja, náluk visszavonás nincs, Mert, bocsánat mert ahogy fogalmazott, ja, nincs. Abszolút lenézi hát, a igen, Trump szavazóinak hát. a felét. A, egy egy, egy, egy, egy, egy, egy ravasz fogás, ha nem nyelvotlás volt, hogy hát a felét. Hmm. mert a marketing is azt mondjuk, hogy a fele fel, <gül> ugye, kárba, és csak nem tudjuk, hogy melyik fele. Ha én vagyok két darab, tehát Igazán én személy szerint rálló, vagyok kém. Nincs, bocsánat. <gül> Trump szavazó, akkor ha azt mondják rám, hogy az én 50 om akkor skizofréni érzés fog el, hogy akkor most tényleg lehet -e az annak, aki lehet, hogy nekem mégse kéne a Trumpot támogatnom, de vajon én rám gondol -e, vagy a másik én Igen. gondol. Igen, <gül> Igen, mindegy. Um, ha szeretnék is, nem igazad volt ebben a dologban, hogy azért van politikai kultúra, és ha a valaki hibát vét, és bocsánatot kér, ez a keresztény kultúrkörhöz tartozik, csak mondom nektek, mert már nem tudtak már semmit, akkor igen, meg megbocsátani, és tovább mi lehet, de nálunk erről szó sincs. Tehát nálunk az tényleg nemzetáruló, aki nem úgy viselkedik. Ez, ez az örökös kirekesztés fe, egyszerűen Azért mondom, nagyon érdekes, mert nem tudom elképzelni a magyar polgárháborút. Egyszerűen nem jellemző ránk, miért, kis nép vagyunk, de a megosztottságunkat azért a végtelenségig tudjuk sarjazni, akkor a végén majd lesz valami. Én meg tudjátok, akkor szabadkán a tévébe foglok nézni, mert nem fogok veletek meghalni akkor én vagyok a hallgatót képviselő, betelefonáló. Legyen egy kis Carole King, mit szólsz legyen, legyen, legyen, legyen. was a time I a pozitívás. Hát igen, mert folytatódik igen. a bakácslista. most az élőben itt vasárnap, és a terveink szerint a hétfői és keddi ismétlésben is, most az élőben a telefonszám 0670, 93 és mivel érdeklődően nézel Igen. E, úgy, mint a ki iskolába el... tanultam meg, mert az első padba ültettek, és valahogy védekeznem kellett. Igen, folytatj. Tehát úgy nézel, mint aki a szünet utáni szeretné folytatni a szünet előtt abba hagyott témát. Szóval, hogy a politikai kultúrához az elnézést, kérés az apologetika hozzá tartozik. Egy fura kérdésem van szerinted Igen. az hogy most vasárnap megint csak nyitvannak a boltok. Az egyfajta elnézéskérés? Nem, nem. Vagy bőcsbeláltás? Az, az, nem, nem az, az, az egészet nagyon nem értem. Az elején úgy tűnt, hogy a politikai, ideológiai szövetségesének tesz egy gesztust, ez a KDNP. Léteznek a világon bizonyos helyek. Én a lengyeleknél sokszor megszívtam, hogy vasárnap nem volt nyitva a bolt. De meg húsvétot is nagyon durván tartják, ahol ahol oh, mm, ezeket betartják, eh, eh, eh, mondom ideológiai kérdésnek tűnt az egész, de aztán úgy látszik, hogy a gazdasági racionalitás elsöpörte. De ez teljesen érthető, Ö, most kérlek, hogy ne analizáld a sikerességét. Fidesz kudarca ez. Oké, okay, csak ez egy érdekes dolog. No, ez a azért. kudarc, amit nem vadászott le igazán se a ellenzéből és senki? mert mindenkinek jó volt, hogy ugye visszaállt. Ezt mondom, hogy van egy titkos együttműködés a kormány a nép és az ellenzék is mindenki vonatkozásában, mert azt is lehetett volna mondani, hogy vagy van ideológiai kérdés, Isten és a vasárnap, vagy nincs. Állandóan ez a kettős magatartás, kettős beszéd érvényesül, amikor szükséges átugranak az ideológiára, amikor nem szükséges, akkor olyanok, mintha illuminátusok lennének, most direktgonosságból mondtam ezt rájuk. Nem akarok ebbe. Figyelj, egy idő után már kezdtem hozzászokni a vasárnapi zárvatartáshoz, hogy megszoktam a dohányboltokat is. Tehát az állampolgár nagyon hamar rászokik arra, amire tanítják. Ha itt szórakáznak vele, az érdekes. Most meg lehet? Akkor én nem tudom, ha állampolgár vagyok, akkor egy kicsit érzem magamba az egeret, akit motiválnak egy Pavlovi Reflex szerint. Hogy teljes legyen a képzavar, mert ott Pavlónál kutya volt, de én csak egérnek tartanám magam ki miatt. Egyáltalán nem szanszos az, hogy a népszavazás amennyiben ugye érvényes lesz, akkor hát, hogy ne a nemek, a nem válaszok győzenek. De ha történetesen Esetleg az igenek győznek. Kizárt, kizárt azt teljesen kizárt. Csak egy elméleti matematik. Apünkán nem akkor... vagy tisztában, ha azt gondolod, hogy az igenek száma meg tudja közelíteni, van 13%-on ez, Még egyszer mondom, mondom egy elméleti a matematika. A valóság csak... érdekel. De akkor az én kérdésem is érdekel az én kérdésem az, hogy ha adott egy. Esemen... A matematikai példának a valósághoz közelítenie kell, tehát most tedd fel a kérdést. Jó, hát akkor vonatkoztassunk ettől a most. Igen. következő vasárnap egy hét múlva esedékes népszavazástól. Ha bármilyen olyan dologban egy népszavazás, vagy egy bizalmi szavazás, legyen bizalmi szavazás, ellentétesen sülel, mint ahogy ezt megálmodta mondjuk a kormány, vagy például Igen. a népszavazás kezdeményező, a hatalomban lévő mondjuk, hogy párt... Ha bonyarra tud jót akkor mondani. Tudnak jót mondani? Persze, mindig akkor Hát akkor... akkor, akkor elvárható egy mondjuk egy bizalmi szavazást vagy népszavazás kíró hatalomtól, hogy ö, hát nyalogassa a sebeit, be beismerje? Nem, hanem úgy van, hogy van A variáció, a győzelem, B variáció, ha mégis ne talántán véletlenül vesztünk, akkor mit mondunk, mert a kommunikációs stratégiában nem az a, a, a csatak végkimenetele az érdekes, hanem a folyamatos csatározás. Akkor arra is ki lehet találni valamit, akkor, akkor lehet azt mondani, hogy a de azért nagyon elméleti a példa mert körülbelül a statisztikák alapján tudjuk, hogy ez nem várható de mondjuk tényleg legyen az, hogy valami álomport szétszóródott a lakosság fejébe egy éjszaka amelyben tisztán lát és látja hogy a, a királymesztelen akkor mondhatjuk, hogy ez kudarc de e, mm, megfogalmazható úgy is, hogy például a komcsik voltak a komcsik szórták szét az álomport tehát az, hogy ez történt, az azért van, mert még mindig vannak komcsik. Nem elegánsabb azt mondani, hogy rosszul hittük, és lámig de az a lett a népnek. beszélsz, szépen? Nem, nem beszélek, kérdezni. Mondjuk, a elegancia, és mondok egy, egy emblematikus figurát, Mészáros Lőrinc. Kevés, elegánsabb figurát ismerek Európából, mint ő. Ha ha, ha ha Hadd legyek gonosz! Érted, amikor mászik fel a jaktyára, érted, de nem azt mondom, a mördok se volt egy jól kinéző száz de akkor Akkor harmadszor is, harmadikféleképpen is átfogalmazom, akkor ne az eleganciára helyezük, Jó, az az, az, ne, ezt a hansúlyt. Nem vagy. értékeli az átlag választó polgár azt, hogyha beismeri esetleges kisebb hibáját vagy bűnét, mondjuk... Azt tud erősíteni, a igen, érte, hogy mondasz, ez valóban tud erősíteni, hogy a kormány bölcsességét mutatná, de nem ez a kommunikációs stratégia, hogy a kormány visszalépő bölcsességére figyelmeztet, hanem állandóan offenzívában van, ez kommunikációs stratégiai váltást jelentene, ők pedig olyanok, mint a Blitzkriegben a német vezérkar, hogy nem akarnak leállni, úgy látom, és nem veszik figyelembe még a hat tápot Tehát tulajdonképpen a plakátháború bizonyos értelemben elvesztették, mert bár átment a gyűlölet, de a, a gigaplakátok azok. Nevetségessé, felháborítóvá vicc, mémmé váltak. De, az, de, de ebbe jó habony eltárs, parancsnok, vezér, egyébként, ha én Orbán Viktor lennék, csak mondom Viki, egy idő után azért, mint a szamurájuk történetében izgatna, hogy ki a hatalom. Mert én értem, hogy azt gondolod, hogy a tiéd, de hát, ha netán véletlenül téged mozgat, Na mindegy, a marionett figura problémája. Majd egyébként, eh, hogy hova jutottunk, írtam egy. egy. egy, egy fél, belefér, szerintem belefér, benyomjam, gyorsan. Szegedi levél, Szabadkán. Hú, ez meredek volt. Fújtam ki magamból az elhasznált levegőt, miután jól fizető állást kaptam a határon túléak minisztériumában a postázó részlegnél lejárat balra. Havi 130 kafetéria, béle, ruhapénz, tehát a hülyenek is megéri a jó melegben nyálazni a borítékot. Főleg, hogy a rendszer gazdának szeretője van. Nem volt egyszerű hozzájutni, kellett hozzá némi furfang, a legegyszerűbb talán, ha az egészet elmesélem. Régóta törtem a fejem, miután megbántam, hogy oly sokáig ragaszkodtam a jósághoz, szépséghez, igazsághoz, miképpen kaphatnék bármiféle állást a a féle propagandaművekben. Kapásból beugrott, hogy elárulhatnám korábbi barátaimat, kollégáimat, ideológiai harcos társaimat, de kiderült, az ilyenekből már Dunát lehet Teni. Sokáig meg azon törtem a fejem, ha netán, bofán, blatom a gyurcsány, talán hazafias érzületnek tekintik, és börtön helyett kutatói ösztöndíjat kapok a század végnél. De őszinte leszek, gyáva vagyok, és berezeltem, mi lesz, ha föláll a földről, s nem van, és visszajut. Aztán abban reménykedtem, hogy elcsábítom Matolcsi valamelyik rokonát, de nem volt volna egyre pénzem. jó? Ja, nem mondtam a történelmi Magyarországon lakom, de a szöges dróton kívül. Merlepő módon az ötletet a miniszterelnök egyik beszéde adta, amiben előre látta a jövőt, amiben az EU bizottság a ügyben a kormány az ellenzéki vidéki városokkal majmolja meg. Jó sok pénzért redumálják ózdal meg szegeddel, hogy vállalják be terroristák betelepítését. Heuréka! csattan lapos és szűk homlokomra. A vezér persze csak viccelt, ironikusan látomásozott egyet, dakot a bommó, a parlamenti unalomban, de koponyámban kigyulladt a letfény. Levelet kezdtem írni Szeged főpolgármesterének, annak a Békficznek, Botkának. A lényeg már megvolt, azt hazudtam, hogy majd kapnak egy csomó pénzt az EU-ból, ha befogadnak egy csomó emigránst. Hazugságban korrupcióval vádolni? hm sejtésben nem is rossz. Habony az Isten! Tudtam, igaza van Orbán Viktornak az ellenzékre vonatkozóan egy kis mannáért az anyjukat is eladnák. A szakmai problémát a számszaki adatok jelentették. Az első vázlatban még 200 harcosra gondoltam, de rájöttem, hogy ekkora tömeggel, még ha virtuális tömegről, vagyis ha semmiről van szó, megijedhetnek a szocik. Köztudott, hogy a románoktól is félnek, pedig azok fehér európaiak, Igaz, szőrös a talpuk. Végül ötven családra alkuttam le magamban. A család kifejezését megdísértem magam, mert ez olyan, mintha nihilista buzi EU bürokrata írta volna. Azokat állandóan a széni bombázott gyerekek meg asszonyok miatt sírnak, holott köztudott, hogyha gyerek megnő, szakálas lesz, a nők meg TNT miatt csadort hordanak a szoliban is. A másik probléma a baksis mértéke volt. Én már ezer euróért, euróért is meggyaláznám bármelyik dúsgazda producer feleségét, a címlapra kerülhetek vele. De Napóleo mondja valahol, ha az ember hazudik, ne legyen kicsinyes. Így felemeltem két millió euróra, de a kocsmában mondta a Mladics, a csapos, hogy az nem nagy pénz. Ők heroinban kicsibe utaznak, de nekik éves bevétel. Így utólag kötőjelen még hozzáírtam kilencet. Abban biztam, hogy Magyarországon nem tűnik fel a kettő kötőjel, 9 millió közötti különbség, főleg a gondolatjel, mert tudom, szokás a visszaosztás. Különben is csapda volt az egész, mert ha válaszolnak, akkor tudni, hogy a plafont fogják kérni, és még inkább lelepleződik a mohóságuk. Botka karakter, gyilkosság, 23. Szép lett a levél. Aláírásként egy belga jobb hátvéd nevét választottam ki a harmadik ligából alias P.S. Breyerbdün. A nagyítól kértem nagy alakú borítékot, mert a sokkal hivatalosabban néz ki. Mázlim is volt, mert találtam otthon olyan levélpapírt, amit a gyerekek még nem firkáltak össze. Néha a jó sorshoz szerencse is kell. Professionitásom mégis abban mutatkozott meg, hogy nem szabadkán adtam fel a levelet. Szerbia még nem nyögi az EU-s geciket, biztosan feltűnt volna még a szociknak is, a civil a bélyegen. Valaha ismerték. Így hát megkértem csempész barátaimat, vigyenek át egy fél kiló szalonnáért, ásott halomnál. A magaslesen sasoló nyuggerek nem vette észre, így levelem révbe ért. Persze, Botka tagadta az egészet, de ki hisz manapság a néglista komcsi szerencsétlenekben. A lényeg másnak megcsörent a mobilon, maga az Isten szólt, Habony Árpád volt a vonalban, ami azért fantasztikus, mert ő nem is létezik, egy másik Habony Árpád nevű fazon találta ki az egészet. Szerbusz Tibor! Egész ügyes levelet szerkesztettél össze. A vezérnek tetszett. Különösen az integrációs program kifejezés. Te találtad ki? Köz. Honnan tudtátok, hogy én írtam? Mi mindent tudunk, azt is, mikor esett ki a tömés a fogadból. Nincs is tömött fogam. Persze, mert a fogaddal együtt kiesett, amikor ráhaladtál a ment a cukorkára. Ebből tudtam, hogy habony olyan, mint az Isten. Hittem neki, ő meg felemelt magához, illetve a minisztérium postázó részlegéhez, ami nem semmi, ha belegondolok, havi fix, kafetérja, ruhapénz, bérlet. De nem akarok itt megállni. Figyelem Orbán minden egyes szavát, életté és jó sorsá alakítom át. Nem én vagyok az egyedüli, csak ez aggaszt. És írek. <tos> Csodálatos Carol Klein, Kinget, azért hagytuk abban a a vonalban. Szerbusz? Szerbusz. Mondjad. Jó. Halló? Nem hallunk. Haló? Ah, most, most hallottam valamit. Mondjad? Én vagyok. Igen, halló. Igen, várjuk! Mondjuk, mondjad! Akkor mondanám! Nagyon röviden! Egy barátommal beszélgettem pár napja, egyszerű kétkezi melós, és uh, sakkozik. Intellegens egy buddhista, és sakkozik, és hát olyan érdekes munkát, egy egyszerű kétkezi munkát, és azt mondta uh, Géza, mert most Géza vagyok, uh, figyelj itt a szabadásig, egy-két robotás lesz. Egyet mondott, egyszer ember, egyszerű gondolkodó ember, akár tapasztalt, ilyet gondolom, vagy emlékezet valamire, Mindenki az szociáló, hogy tud, de szerintem ez nem volt véletlen, azon kell az a két csónú rendőrt. Hát szigényel magatokért, de meg nem kell olyan hogy szoktok én a letetek valamit, aztán mondták, hogy mennyi oda nézz meg. Úgyhogy nagyon szomorú, hogy emiatt, és együtt akartam is ahon, és köszönjük, és dokolt mindenkinek. Sziasztok, hellóra! Hát, még olyan keveset tudok erről a bombáról, hogy nem merek abba semmit mondani. Több információ kéne. Ez a szögers bombáról van szó, tudod. A, igen, az, a, nyilvánvalóan nem tartozik a jó hírek közé, de a jó hírek közé tartozik az, hogy az együtt senkivel se szövetséget. Azért érted, hogy a magyar nyelv szép. Na, hát ha magadtól nem mondod, mondod akkor én már erre rárepültem volna. Ez a magyar senkivel. Nem? Az együtt senkivel. De? Van benne van azért valami a, a, a magyar politikai élet adapszurdításában. Még akkor is, ha értem, hogy miért, meg miket mondanak. Tehát nem a megokulással van baj, hanem a, a, a szavakkal van szerintem baj Magyarországon, mert ellentétes tartalmakat jelentenek a. Tehát az együttnek nem lehet az a szlogenja, hogy senkivel se. Egyszerűen, vagy akkor meg kell változtatni a nevet. Senkivel se. Az például, én lehet, hogy szavaznék a senkivel se, mert van benne monarchizmus. Illetve kevesen emlékeznek arra, hogy amikor az együtt létrejött, akkor még ez az alcím, ez nem volt, hogy senkivel se. Hát ez az Sőt, a, valahogy az volt az elképzelés, hogy a parlamenti demokrácia keretein belül megdönteni hatalmat. Meg összefogás. Meg, meg összefogás. látom, hogy már ebbe se hisznek, sem a demokratikus megdöntésbe, sem az összefogásba. Jól látok fiúk. De a cimítása meg kicsit magára van hagyatozva. De nem ez elsősorban a mostani magyar ellenzéknek a rákfenéje, ugye? Tehát nem ettől nem emelkedik fel, vagy mondhat két hát. számígy magának. Nyilvánvalóan kéne egy karizmatikus figura, aki tudom, nagyon sajnálom, hogy Gyurcsány Ferenc van erre a posztra kielölve, és nem is tagadom el a karizmatikusságát, de hát számos sebből vezik a torka. Nincs ilyen, ez rossz. Erkölcsileg magas szintű, hát ö, politikus kéne, hát nincs ilyen, ez is rossz. Nem tudom, nem tudom. Nagyon érdekes a történelem, nekem nagyon tetszik dögol gól futása. Nemrégen olvastam az emlékiratait, hogy tulajdonképpen ezt ő kitalálta magának, hogy ő Franciaország. Az a dologban az érdekes, hogy ő lett Franciaország, a Szabad Franciaország, és végül. Aztán nagyon vicces, mert a gólizmusban rengeteg probléma van már, de most hagyjuk a, a dögol továbbélését. De, de néha születik egy emberben is megszületett az, amireben nem is reménykedsz. Úgy szerintem a alacsony sorból, vagy esélytelenségből induló államférfiak, öm, szerintem száz százaléka ezt elmondhatja magáról amikor már hatalomra jutott. Képzeljünk el 4893 olyan ifjú politikust, aki, aki, aki úgy szeretne felemelkedni, hogy azt hiszi magáról, hogy ő lesz Franciaország. Ezek közül nyilván egyből lesz majd Franciaország, Igen. akit ha utólag megkérdeznek, elmondja, hogy én ezt úgy kezdtem el, hogy én ezt megálmodtam magamnak. Mindenkire igaz ez, igen, de Dögold de de elképesztő igaz. akaraterővel végig is vitte. Csak a többiről, akiből nem lesz Franciaország, és nem lesz államellök, és nem lesz uh, hát uh, honatya sorolnom de nem, a közművetőságokat őről, nem hittem. tudjuk. Péten is Vagy azt hitte, a Marsal is azt hitte, hogy ő, ő Franciaország, és ő az, aki a kormánya nevében békét köt a, a nácikkal, ez nagyon érdekes, hogy nyilvánvaló, hogy Péter tévedett. Abba az esetben, amikor létrejön a visi kormányzás, akkor mindenki azt gondolta, hogy Pétan, de nem tudom pontosan, hogy vagy jó lehetni, de Pétan az, aki, aki, aki megmenti Franciaországot. Hogy kimenti meg Franciaországot, ez az idő távlatába derül ki. Ki ássa el ezt az országot, az az idő derül ki. Azért mondom, hogy abban mindig lehet reménykedni hogy nem a tömeg és a mennyiség alapján változik meg a történelem, hanem az individuális személynek van fantasztikus ereje. Értelkezik korzikai, korzikai így, nemes családból jó, származó, jó, jó, hogy a Napóleóra korzika utazó. állatila lepattant hely, és Napóleon aztán érdekes történeti szerepet játszik. De amikor elkezdte játszani ezt a szerepet, Tökre nem lehetett tudni, hogy majd nem, kis hadnagy. milyen sok érdekesség, de ki te gondoltad volna, hogy a német titkosszolgálat az első világháborúnak ugye, hogy a vége felé hát tett bizonyos lépéseket azért, hogy nem azért, hogy kirobbantsa, hogy segítkezzen abban, hogy kirobbantsa a nagy októberi szössző forradalmat, hanem azért, hogy a keleti fronton egy kicsit lekösse eh, azt a nagyon-nagyon nagy számú katonát. Már pedig bizony pénzelték a Mende mondás szerint Stalint is Lenint is. Sőt, azt mondják, hogy végig azért volt kellemes Svájcba sakkozni Leni atyának, mert azért megvolt rendesen a baksis, tehát én is szeretnék... ugye, ugye, ugye mi nem úgy nőttünk föl, te se, aki 56 vagy, az 56-os eh, eseményekhez közeldve mondom, hogy te 56 vagy, Igen. meg én se nem úgy nőttünk föl, hogy minket ugye, arra tanítottak volna, hogy ott azért bizonyos pénzek mentek. Hát hazudtak ebbe ah. az ügybe. Ah. Durván. Amel... Az első világháborús igen, német kirodalom részéről, hogy de, támogassák de az a, a fordalom olvasgatott, olvasgatott azért lehetett tudni tulajdonképpen, hogy hazavonatozták, meg az az egész mutatja azt, hogy, hogy azért számoltak. Jó, de mondjuk szerintem Lenin túllépett ezen. De most figyelj, ide, te, a, vagy tegyem én a szívedre a kezedet, segítség. Igen. Te nem tennéd? Te, aki stratéga vagy, és meg akarod nyerni a világháborút, vagy akármilyen háborút, akkor nem próbálnád meg úgy alakítani a frontvonalakat, hogy esetleg ne érjen téged támadás egy, egy, egy, egy nagy hadsereg részéről tennéd. A németek ebből a szempontból tennéd, a stratégiával... Csak, csak nagyon veszélyes, tehát amikor... Hát, eh, bocs, pihenjél. Annyira veszélyes, hogy a németek ugyanezt megpróbálták ugye az amerikai-mexikai relációban is. De, csak mondom, nem jött meg. de mondom, neked az amerikaiak állandóan pénzelik a kontrákat, norégát, meg ilyesmit neki, figyelj, tán nagyon jól támogatták a, a Líbia, nem a, a Bush család, kive a szaudi családokat, érted? Hát ez lehet jó elképzelés, csak sajnos a, a, a Wörtert szentel az összeomlott, tehát azért azt leír, leírhatjuk, hogy azért csúsztak hibás e, gondolatok az elképzelésbe. De hívjuk fel a parát, mert már ideges. Egy kis zene, nagyon pici zenes Kero, parát. Kint, majd parát. Igen. so well in my youth. I think I'm returning to the day Szervusz, édes, kicsi, nyúszik. Ugye halkultál. Ha, Egy kicsit halkab lettem, mert elment belőlem a lélek. De én nagyon hangosan hallom magam vízhangban, téged meg alig. De lehet, ugye ez az egód miatt van, nem? Igen, hívjatok vissza, mert tényleg nem semmit. Mindjárt visszahívunk, jó. Addig a. Tehát arról van szó, hogy a para belső hangja olyan erős, a Levente hallja, jobban megpróbálja most, hogy nem bír meghallani engem, ez fáj nekem, mert barátoknak érezzük egymást. Ö, most próbálkozunk az élőadásban, az a szép, hogy valós idő van, most nyomkodja a <gül> Illetve az, hogy, hogy, hogy ilyenkor viszont mindig el is mondod, hogy az a szép az élőadásban. Hát igen, Minden. igen. tehát azért nincs manipulálva semmi, hanem mindjárt nyuszi-puszizunk. Kis nyuszi... Kis puszi, csöng, Véged, jól hallak. Na most, mi jól hallunk. Na, figyelj, itt vagy, Nusszi? Igen. Ez a Petrovic Zorán. Ez azért kérdeznének róla, mert neked azért volt némi rálátásod az egészséges fejbőrre. Figyelj, hangosítsátok fel a bakit, vagy hagyjuk a francba, mert az, hogy én itt próbálok ízni, iszlátosan távolból egy ilyen nagyon hal hangot így megérteni, az nekem fáj. Most hallasz? <gül> van azon, azon a keverőn, Most hallasz? Ilyen helyzetekben. Most hallasz? Hát én mondom, mintha egy kilométerrel lennél, és ilyen nagyon halkan. Aha. Petrovici Zorán! Azt, azt kéne, hogy az a mikrofon, amiben te beszélsz, az valahogy itt szóljon bent a itt, itt van egy másik, itt van egy másik, ez mit szólsz? Egyszer már megoldottuk ezt, De ha egyszer De Ezt se hallod? Ezt se hallod? Hát ugyanolyan halkan hallasz. Ugyanolyan halkan hallasz. Hát ez szomorú. Ez szomorú, de várjál. Mondok egy nevet, hallod? Figyelj, majd nagyon koncentrálok, mondját persze. Petrovicsi Zoltán, egészséges fejbőr, mit gondoljak? Hát ezek semmit. Igen? Nem érdekes hát... a kérdés? Ez a helyzet, amikor már megengedhetjük magunknak, hogy mi legyenek olyan emberek, akikre mi más semmit se gondolunk. Jó. Én Jó. Tudom, hogy ő mondjuk nagyon boldog lenne, ha valahonnan azt hallaná, hogy a Bakás Tibor vagy a Parakovács gondol volna valamit, de én nem adnám meg neki ezt az örömöt. Oké, okay, oké, okay. tehát vége a világ dicsőségének, ugye? A fejbőrnek is világ dicsőség vége van. Hát ez, ez olyan furcsa, hát ezt azért pontosan tudjuk, hogy mi ment a 90-es években, meg a 80-as években skinhead vonalon, hát iszonyatos durván rányomoltak rájuk is, meg a pankokra is. Mm -hmm. hát nem volt, gondolom, aki <gül> meg tudta csípni erőből, voltak itt nem. Nekem mindig az a bajom, ez az egész ügynök aktás dolga, hogyha ha elfogadjuk, hogy teljes jogú állampolgárok lehetnek a tartótisztek, meg a meg jelenleg is az állambiztonságnál egy csomós komf van, meg ilyen főnök akkor mi jogon vetjük meg azokat az egyszerű embereket, akiket ilyen olyan zsarolással, tűkökkel beszerveztek. Szóval érted? Igen, érted, nem is gondolom. az állambiztonságnál dolgozott, vagy jelentéseket kapott, az nem mehet soha többi a állam közelébe, és akkor utána joggal lehet szivatni a besúgókat. De hát addig szóval azért nem a fél megoldás semmel. Igazad van, de ha azt mondom, hogy viszont Gulyás Márton újait azért viszont el lehet törni. Úgy látom. Hallott? már Márton újait persze, hogy el lehet, igen. Ja, hogy ez akkor ez így kettő vágány van? az szó, hogy vannak besugók kopaszok, akik ne törődjünk velük másrészt ő megad, az azért még törhetnek, nem? Én úgy gondolom, hogy a, ezek a kopaszok jelenleg is az állambiztonság szolgálatában állnak, legalábbis nagy részükben van már szervezve, gondolom a, a TV-astron résztvevőjének jelentős részét berángatták, abban is biztos vagyok, hogy... De, ez, hogy, de ezt tekinthetjük ugye, pa, paramilitáris A kapcsolatban is tudjuk, hogy... Az egyik csávó konkrétan benne volt. Én, a, én azt gondolom a kopaszokról, hogy ők azért elég jól képviseltik magukat a állam biztonságban, illetve azt gondolom, hogy a szélső a jobb ez egy kultúra, ez a, az egy ember kultúra, aki, hát ugye kinet külsőségekkel, de más alapelvekkel működik. Az összesen paramilitáris egység, a betyárseregtől kezdve ezek mind jól beszervesültek a, a, az állambiztonságban. Lesz belőle Los Pepez Hogy? Lesz belőle olyan, mint a Escobar ellen fölállt Los Pepez Tehát, hogy ezek a paramilitáris elők mennyire fognak szerepet játszani a jövőben? Lesz-e saját hatalmuk? Vagy csak bábuk hát, gondolom, maradnak? Most arra használják őket, hogy a, a határon kínozzák és megalázzák a menekülőket. Az mindig nagy kérdés ilyenkor, hogyha megszűnik ez a fajta migrációs nyomás, akkor hol veszik hasznukat ugye a ligeten kívül még ezeknek a hát ez az meg a, a szavazóirodában vagy a választási irodán kívül. Hát biztos lesznek nekik dolguk, tehát én azt gondolom megtalálják. Ugye minden államnak jó és hasznos egy ilyen tőle teljesen független, sőt hát nem is látták őket soha egy ilyen egy ilyen paramétans csoport, mert ezek bevethetők azokban az esetekben, hogyha, hogyha piszkos munkát kell végezni, De hát nyilván az is van, hogy ezek azért némileg önjáróak, és aztán sem se lehet tudni, hogy hova hol, hol, fut ki a tuc. Amikor Doneszko bár megbukott, akkor lett probléma, hogy hát a Los Pepes, ez a katanofilien jobbos gerillás genyók, ezek ugye nem álltak le. Tehát az, az, amit mondasz te is, hogy ha nincs dolguk, akkor még veszélyesebbek. Igen, mert ezzel, tehát nem olyanok tudod, hogy a, eltűnnek utána, amikor már nincs dolg, hanem ott maradnak. Ott maradnak. Ezt pont a szerb-jugoszláv háborúban lehetett megtapasztalni, hogy a szerbis, orvát és bosnyák zsoldosok, azok ott, ott maradnak, tehát a vége háborúnak azok nem tűnnek el az űrben, és hát munkát keresnek különböző helyeken, és ezek a helyek általában nem informatikai cégek és szépségszalonok. A róluk, meg velük kapcsolatosan azért beugrik két erős figura, és azért megmondom őszintén, amikor láttam Nitro és Zsoltot és Simicskót ilyen boxálásba, kicsit sírtam, és könny is, de örömkönyvek is voltak a szemembe. Ez mi? Ez milyen cucc? Tehát van ebből a cucsból, amiből én nem tudok hozzájutni, hogy, mert ők ezt magukról készítették ezt a képet magukat közölték így, ahogy boxállásba várják a migránsokat. Hát, én... ugye, az a közönség, akiknek ők, játsz, akiknek ők játszanak, az, annak ez tökéletesen megfelel, szóval. Megfelel? Hát ránézel a képre, és látod ezt a Nyitrai Zsoltot, én nem akarom őt bántani, meg nem is akarok verekedni, de nem félelmetes figura. Nem, nem te vagy a célközönség, hanem az a, az a Nógrádi nyugdíjas, aki sose látott Menekülted, de nagyon-nagyon szereti Orbán Viktort, és akkor milyen boldog ez, tudom milyen De nem ez, ez lehet, menjünk bele, bele. nem, ég, nem. Az, te, vagy ég, ég, ég, te vagy a nyugger, várjál, te vagy a nyugger. Azt gondolod, ég. hogy simicsko leüti a szírnőt? Vagy mit gondolsz, amikor hiszel ebbe a képbe? Hát abba hiszek, hogy jön a terrorista, aki fel akarja robbantani Nógrád megyét. Igen. De ilyen nagyszerű emberek vannak, akik hát akár még egy kicsit viccesen is, mert ez egy kikacsintóst kép, Aha. kicsit viccesen is, de a helyükön állnak és megvédenek. És, és akkor nem viszik el a, a, a migránsokat, tyúkot. Vagy hát az ilyesmi áll a fejében neki. Tehát ha hazamegyek az áginak, azt mondom, hogy nyugodtan, költözünk vissza Magyarországra, mert megvédenek minket, és amikor azt mondja, hogy de nem, akkor megmutatom neki ezt a képet, ugye? Hát jó, ja, az, értem. Félelők levő hülyékről beszélünk, tehát egyrészt az, hogy te haza akartak jönni Magyarországra, nem akarok csak fics és tőletek kell megvédeni. Ja, hoppá, Hoppa. Hát erre nem, nem gondoltam. Kettő, hogy tehát azzal nem lehet választást nyerni, hogyha nagyon bírnak téged a filozófusok és, és az irodalmárok. Választást azzal lehet nyerni, hogyha kétségtelen többséget kitevő nagyon amstoban emberek elhittik azt, hogy milyen jó lesz nekik, ha tervezet ez az országot. Azért a Vágyiktól már évtizeddel lassan egyetlen gesztus sem tesz az értelmiség felé, meg se próbál senkit, még, még az, az, az, az, az értelmiség alján sem próbálnak meg senkit meggyőzni. Viszont meggyőzte a Szentendrei taxiszt. taxist? Na, de az, na, az a célközönség. A taxistársadalom, ugye ez egy elég érdekes társadalom, leginkább a házmesterekre emlékeztetnek a taxisok engem. Csak hát ugye kicsi a házuk, most már ez egy autó, és euh, én például most már én nagyon tudatosan kiválasztok négy-öt taxista, akikkel egyáltalán hajlandó vagyok bármilyen szinten kommunikálni, mert ők hát ők, bizony, ők akár, hát ők egész hozzászoktak a fizikai erőszak alkalmazásához, valamire azt gondolják, hogy ők gyakorlatilag egyfajta ilyen erőszak szervezett, akik ugye azonnal nem bíráskodhatnak és másrészt pedig kiválóan kint vannak az utcán állandóan, tehát nagyon lehet uh tudnak -huh. vétkedni plakátokat, tök jó. Uh -huh. igazad van. én is úgy keresek papot, hogy te taxist, ugye? Tehát így a személyes Ide. választás lesz. Aha. Uh -huh. Uh -huh. A -a az például senkit csak kérdezem, mert nagyon messzel akom, hogy a... Az együtt kijelentető senkivel nem fogja össze, az ez itt soha semmi problémát nem okoz a magyar nyelv? Vagy már azt is abba hagytuk, hogy... Nagyon ironikus, tehát, hogyha ez amikor egy párt, amit úgy hívnak, hogy együtt, az ki nyilvánítja, hogy külön. Azt nekem nagyon tetszik, tehát itt már a névválasztásnál, is, ugye hát lássuk be, hogy itt még olyan elképzelések voltak, hogy a nagy, nagy ernyészervezet jön a Millából, a Bajnaiból, meg a Hazai és Haladási és ez alá besorolnak az, az ilyen olyan töredék baloldali, félbaloldali középpártok, és egy nagy tömbként lemészte. Ahogy ab abban a pillanatban, hogy kiderült, ez nem így lesz, Antól kezdve már az, a, a név az, már, az kabaré volt, csak hát már meg, megismerték néhányan, és már mehetett váltani. Lassan ideje lenne. De nem hát, lehet az azt mondani, mondani, hogy bocs, most nem ez a nevünk? Szerintem belefér már ez, nem ma, ma manapság, nem? Ő még a választások itt talán Ugye egy a lakosság, egyrészt úgyis azt hiszi, hogy Gyurcsány Ferenc vezeti az MSZP-t, és oban a, a Szovjetunió első titkára, tehát ez több mindegy. De a többieknek talán elég idő ez az, hogy rájöjjenek, hogy, a, hogy akkor most egy új nevet kell megtanulniuk. Ironikus ez az egyik idő, uh -huh. na biztosja. Uh -huh. Jól vagy te, te jól Ma vagy. Az milyen de... vicces az, hogy demokratikus koalíció. Igen. Az is például tök viccesnél, ha belegondolsz. Igen, az is. Ez miért van, hogy a nyelv nem hajlandó, annyira hajlékony lenni, mint az ideológia? Hát, a, mert az ideológusok azok igazából csak... Nem, nem tudják használni a nyelvet, ja, Tehát például azt nem, nem tudják, hogy milyen iszonyú ereje van a nyelvnek, hogy például egy választást eldönthet az, hogyha valaki hülye nevet ad a pártjának. Uh -huh. És ezt ők nem hisznek ebben a dologban, mert ők azt hiszik, hogy az ideológia és illetve a propaganda az úgy mindent legyőzhet, de közelleg a nyelv az egy ilyen iszonyú erősebb, hát ez a nyelv azért sokkal erősebb az ember, gondolj bele és ja. csak az így néha visszavág tehát hogyha szereted a gyerekedet ne hagyd neki hülye nevet de például nézd meg a kereszténydemokrata néppárt nevet Igen. ami az egy tök jó nyelvileg egy nagyon erős brand, annak bármi lehet mögötte tehát mit a lehet elegetek spicli mögötte lehet ilyen teljesen buta ilyen álszentő uh -huh. de tök mindegy, nagyon erős a nyelvi része annak, hogy valamit úgy hívnak hogy demokrata néppárt, és az, az működik tehát ők jól választottak nevet. Tök jól, jaj, ja, ja, ja. Jó, ott megint folyamatosan tanulunk tőled. Édes anyád, kicsi feleséged. Égyesen, nagyon ügyes vagy. Jól hát édesek. El első helyre tettem. Kerti munkákat végezgeti. most már úgy, hát már lassan ő is így bekorgozik, od élézem, magát, még mi is. Uh -huh. Már készültek a térre és arra, hogy nem érinkeztek már én emberekkel. Már a van, és most uh -huh. már itt van, így vagyok. Én tegnap ilyen sokat hánytam, te nem, neked nincs hány ingered? Én nem, te én mostanában gyakorlatilag egyáltalán nem hányok mostanában. Fantasztikus, te pont akkor gyógyultál meg, amikor minden, minden. Ez érdekes. van a kettő között, még arra is gondoltam. Lehet, hogy te túlélő vagy? Nem, lehet, hogy átvette a bajaimat a világ. Tehát így, tudod, átruháztam a világra minden bajomat, és Aha. ahogy egyre betegebb a világ, úgy egy Egyre gyógyóltabb szóval leszel te. Jó van, legalább valaki megúszta. Köszönöm, hogy velünk voltál. valédos. Regős, Robi, Szia, baki, köszöntöm a kedves hallgatókat. Hát hosszú volt ez a hét, és sok minden történt. Nem is tudom, hogy hol kezdem. Kezdem a hétszünet, aztán szépen kronológikus sorrendbe haladjunk tovább egészen a tegnap történtekig. Igyekszem gyorsan összefoglalni. Hetek óta, hónapok óta próbálom különböző helyeket megszervezni az, hogy egy kontrollvizsgálaton, ami egy ilyen egyhetes befekvéssel egy egyhetes beteklésseljét, hogy e, e, e, ezt én meg tudjam szervezni, hogy ki, mikor, hogyan Ez kettő hónapban került, de gyakorlatilag három hónappal korábban kell elkezdeni szervezni. Tehát amikor azt mondja a Magyar Kormány, hogy Magyarország jobban teljesít, azért azt tudnunk kell, hogy nem teljesít jobban, az egészségügyben biztosan nem. Sikerült elhelyezkednem, megszerznem minden papírt, Hétfelen mentem Korahajdalba, Salgótarjába, a Szent Lázár Kórházba, ahol az orvosok és a nővérek tényleg mindent megtesznek azért, hogy a betegeknek maximálisan e, tudják szolgálni a gyógyulásokat. Ez az ország egyik legszegényebb része, tehát azért Nógrád megye, az borzasztó szegényész. Nyilván van nekünk egy borsodunk, nem, nem azt mondom, hogy a Szabolcsnál meg borsodnak esetleg szegényebb, de még szerintem azzal egy, egyenértékű szegénység és összetétel van ott is, és, és hogy hirdetlen áldozatos munkával próbálnak mindent megtenni a betegekért az a gyógyulásért, olyan feltételek között is, hogy adott esetben nincsenek, kezdjük a vizsgálathoz, adott esetben hozzá te magadnak elemet mondjuk a 21 éves vérnyomás mérőbe, de sorolhatném még ezzel millió gyógyszert, az, hogy a gyógyszert előre szól, hogy én kb. egy napi 30-an gyógyszerszedek különböző Bogyók az, hogy azt én hozzam magammal, mert biztosan nem lesz ilyen meg olyan gyógyszer, és én ezt szoktam meg, akkor ők amit tudnak adni, ha tudnak, hogyha ide egy hétig nem. nem az lesz. És hát elindult a vizsgálat, elindult a kontrollok, az infúziós kezelés, és a második nap mondta, hogy át, át kell menni egy másik szájba a reumatológius orvoshoz egy vizsgálat. Átmentem a reumatológiára, ahol már vártak, 20-25 percet voltam távol az osztályon, egy két egyes korterembe feküdtem, és elsőbb hazengedték a bácsit mellőlem, és második még nem volt szobatásom, tehát kvázi egyedül voltam a szobában. És e, hát két telefonomban van, egy téges nagy is saját, a saját telefonomat levettem a töltőről, betettem a léjegy szépen, szépen elvendeztem az ágyamat, kivettem a bezárt szekrényből, az tízezer forintot, hogy amikor jönnek naponta vért meg infúziót bekötelni, mindenkinek lehet adni, hiszen uh, tudjuk, hogy mennyit keresnek, és hogy, hogy nekik is jó lesz, hogy rá is gondolj Valaki? hát jövök vissza a félodás távolét után, a vizsgálat után, és látom, hogy itt van a fiókon. Se pénz, se telefon. Amikor az ember egy így ledelmed, hirtelen sokat kap, nem azért, mert 25 ezer forint olyan sok lenne, és azért sem, mert hogy mondjuk egy telefonértékel olyan sok lenne, bár nyilván egy iPhone-ról beszélünk, hanem a benne lévő személyes adatok, amíg esetleg pótolhatatlanok, fotók, telefonszámok, stb. És hát utána elmentem, jelentettem a főnővérnek, a főorvosnak, jöttek a rendőrök, nagyon gyorsan megjöttek, de érték, hogy próbáltam hívni a számot, és mondtam, hogy hát is és amit a hang. Hát ők is próbálták hívni, és akkor megpróbáltuk felhívni FaceTime-on, ami gyakorlatilag egy olyan funkciója az iPhone-nak, két iPhone között lehetséges ez csak, hogy képpel is, tehát videokamerával is ingyen internet segítségével rögzíti a, a beszélgetést, és hát a bácsi, aki ellopta a telefonot, felvett a telefon, csak nem tudott róla, és folyamatosan láttuk a, a képét, meg hogy mi őság. És kívánok, hogy még a kórházban van az elkövető, én lefotóztam két fotóval a, a bácsit, de a nem segílt egyből elkapniuk, de a vevőt is, meg az meg a, a, a eladót is próbálták lefotózni. Elvittek kocsival a Salgótarjáni rendőrkapitányságra, ahol feljelentést tettem, átküldtem nekik a képeket, és még aznak megtaláltak a telefont, a vevőt, és hát körözik, most már név tudják, hogy ki az elkövető. Az... Na, ezek egy sikertörténet, bár szörnyű és vicces, de sikertörténet. Ez egy nagyon nagy sikertörténet, már csak azért is már azt mondják, hogy mindennaposak a kórházi lopások salgótarjában, de állítom máshol is, de salgótarjában a pláne, minden mindennaposak a lopások, ez egy sikertörténet, és azt kell mondjam, hogy én már egy picit kezdek kiábbándulni Magyarország összes közalkalmazottjából, de ez a hét az elég volt arra, úgy újra bízzek az orvosokban, újra bízom a magyar igazságszolgáltatát. Nem, az igazság, a rendőrökben. bízom. A magyar rendőrök tisztességében bízom, Igen. mert ők is azt mondták, hogy hát sok minden nincs a kezükben, mert sokszor elkapják egy-egy tolvajt, kimagyarázza, vagy maximum kap tíz nap közmunkát, amit vagy megcsávol, vagy nem. Tehát hogy azért. És egy hát nyilván az ilyen tolvajokat inkább elkapják, mind azokat, akik milliárdokat sikasztanak egy-egy jó barát oldalán. De hát ezt, nem most nem bele, ez tényleg sikert történt. A rendőrök nem csak abban voltak tisztességesek, hogy engem kivittek a kórházba és visszahoztak, miután feljelentést tettem. Ha más, felhívtak telefonos és mondom, hogy másnap kihozzák a telefont. És kihozták a telefont. Ez a fantasztikus tisztelet. Tisztelet. Jó van, akkor tisztelet nekik, igen, ez érdekes. Az, hogy tisztelet és respekt a salgótajánai rendőrségnek, visszaadtak egy pici tiszteletet és becsületet azt hiszem a rendőrségnek, nem csak nekem, én előttem mindenképpen, de ez kiírtam a Facebookra, több százal lájkolták, megosztották, írtam bele egy cikket, elég nagy port kavart fel egyébként, tegnap jelent meg, és azt kell mondjam, hogy maga a rendőrök is azt mondták, hogy sokkal tisztességesebbek vidéken a rendőrök, mint a fővárosban, hiszen itt személytelenné válik minden, de azt kell mondjam, hogy le a kalap előttük. Mondjuk ki, hogyha a rendőrség a bűnt üldözi, jó úton jár. Hát igen, pláne, hogyha üldözhetik a bűnt, mert azért ha üldözhetik az, a, bűnt, azért azért a bűnt, Azt igen. gondolom, hogy voltak emberek, akik valaha a szolgáltatás voltál, letették a lantot, de polt esett a becsületükön, és itt pont. Igen. No, szóval, a tegnapi dolgokhoz egy pár szót. Tegnap az volt, amivel a Beszélgettem egy új premiér kapcsán, a Király utca és a e, Kertész utca sarkán egy étteremben, ahol egyébként a robbanás van pár száz méterre, vagy ott a környéken volt a robbanás. Döbben az, hogy pár óra múlva robbant valami, és ugye a Józlan paraszti eszem, tudom, hogy most mindenki azt fogja mondani, hogy az emberek biztos, hogy gyártják az elméleteket az a stb., de szinte biztosan lehetett tudni, hogy október 2 a előtt valami mi balhérezt. Én magam Fradi B közé, gondoltam, hogy az anarchisták, és most nem természetesen már a Fradi Dukkereket. A Fradi B közepet összekevered a Kubatov csapatával, ezért tiltakozom. Ezt mondom, hogy természetesen nem a Fradi értem, hanem azokra értem, akik, hogy is nem a futballért, hanem a randavírozásért, az anarchizmusért mennek el megsaját, tehát, hogy én azt gondoltam, hogy majd lesz egy ilyen kis gyújtogatás valami, hogy egy ilyen hogy rá lehessen fogni, hogy itt veszély van, hogy tudom én, egy pici ez, egy pici az, október másodikán többen mennek el szavazni, mert félelmet kell tenni. Erről már ugye lehetett hallani, több pár keresztül, hogy ők is ettől félnek. Érdekes módon, nap nem jártak a villamosokat körúton, ahogy ma sem, de holnaptól járnak. Érdekes módon, hogy parkolóautók valamiért el volt a kerítve, hogy ne parkoljanak ott. Gondoltam, hogy filmforgatás, vagy valami ilyesmi van. Érdekes módon, hogyha egy terörista fejével gondolkozom, és én robbantani akarok, és azt akarom, hogy ha már az a robbanószer pénzbe, időbe, energiába, veszélybe került, akkor az minél nagyobb hatást élj el. De nem rendesek, hogy így csinálták. Feljel gondolkozva... Ez jó helyen, tenni, lesz, nem. De milyen rendesek, hogy látod, úgy csinálták, hogy csak megijesztettek minket, és nem lett nagyobb baj? Igen, hát ez, ez, ez, ez igen. De milyen rendesek? De, hogy én azt érzem, és lehet, hogy nincs igazam ami sokan fognak ezzet támadni, én azt érzem, hogy ez arról szól, hogy hozzállásra nyújnak a alkotmányhoz, hogy október másodikán azt érezze a kormány, hogy felhatalmazás kapott arra, hogy bármikor kiirdesse, hogy fügségállapot, amit hogy ne lehessen kivenni a, az utcára, ne lehessen törményére, és e, bejelenteni. Tehát. De Robi, hát ez azért van, hogy megvédjük az állampolgárainkat. Érted? Tos, Mert félni kell. Az a baj, félni hogy kell. A ment el a demokráciának a mindenfajta, vagy a legkisebb jele is a mai magyar politikának a döntéseiben, hogy idegennek érzem magam a hazámban. Azt érzem, hogy Magyarország, én az én életem egy 40 éves voltam, tehát 14 évet értem a kommunizmus alatt, itt akkor nem volt ilyen diktatórikus és erőszakos uh, rendszer. Nincs olyan párt, olyan politikai hatalom vagy valaki, aki ezt meg tudja dönteni. Ezt csak az emberek tudják megdönteni, és ezt már az a baj, hogy ezt már a kormány is tudja. Ez pontosan arra szól, hogy arról szól az egész, hogy az emberek ne hogy bárkit el lehessen lenni, akiknek így nem veszik, a lakásba, letartóztatják és fél évig nem engedik ki, bárkinek el lehessen minden autóját le lehessen fogalni a számítógépét. És hát így pofára megy a dolog, és legalizálni lehet esetleg egy, egy, egy, egy szükségállapotot anélkül, hogy megindokolják, mert belső információra fognak majd hivatkozni. Kíváncsi vagyok, hogy lassan 20 órája történt ez a baleset, vagy ez a... Robbanás, de még mindig nem adtak ki semmi információt, hogy miért. Én a pofára megy a dologra, azt tudom mondani neked, hogy neked viszont magyar idegen arcod van, és ezt onnan tudom, hogy hallom, hogy mit mondasz, te a nemzeti egységet támadod, most, amikor rossz kedved van. Tehát érsz már meg, nem vagy jó alattvaló, és mint rossz alattvaló, Rém, rém híreket terjesztesz, például, hogy nem kell félni. Így, vagy én nem aztem, hogy nem félek, én szomorúan belátom azt, hogy én azt gondoltam itt az elmúlt hat évben, hogyha mindenki elmegy külföldre, akinek még van agya, akinek van e, ambíciója, hogy Magyarországon esetleg valami vállalkozást indítson anélkül, hogy benyalna a mai kormánynak, anélkül, hogy visszaosztana a, a pénzosztó embereknek anélkül, hogy megalkotna, no, és, és, és esetleg olyan döntés hozna, ami miatt később nem nézhet tükörbe. És én ezt azt gondolom, hogy igen, ezen harcolni kell, és hogy, hogy itt hamaradok, és megmutatom, hogy igenis lehet tisztességesen és, és, és, és, és becsülettel becsület, megélni, és nyilván mindenkinek egyre nehezebb, minden évben egyre nehezebb volt. Hat év alatt eljutottunk odáig, hogy gyakorlatilag én, aki azt gondolom, hogy, hogy testen születtem, és szeretem a. a kátyús, is testi utakat, azon gondolkozom, hogy hova lehet legálisan elmenni, addig, ameddig nem dobnak ki az unióból, mert amikor én gyerek voltam, és haragudtam a világra, és mindenki rossz volt, leült hozzám az apám, és azt mondta, hogy kisfiam, gondolkozzál, ha úgy gondolod, hogy körülötted mindenki hülye, lehet, hogy te vagy az. Én kérdem azt, hogy van egy lengyel miniszterelnök aki mondjuk nem százas, de itt a, a visegrádi négyek. Itt van az Európai Unió. Mindenki, hogy is mondjam, dorgálja Magyarországot, a fi jártót, Orbánt. Orbányt. Nincs egy olyan tanácsadó, hogy azt mondja, hogy... De Viki? Szólj a hogy ne beszélj hülyességet. Nem, ez nincs. Egy se valószínű, ez a lényege, hogy egy se legyen. Ez nagyon fontos, hogy egy se legyen, mert ha egy van, akkor az mindent megváltoztat. Igen, azt érzem, hogy ez olyan, mint egy perzsgős dugó, amikor visszad így a Pezsdőd, és visszanyomad a dugót. egy ideig rajta marad a dugó, és látszik csönd és nyugalom, és béke van, de ha egyszer az a Pezsdő elkezd forni, és visszol a dugót, akkor vége van mindenkinek. És azért körülöttünk a történelme, azért volt itt egy romániai egy Csauceszko, és azért volt itt sok minden, ami ugye elgondolkozható, hogy azért a történel mindig ismétli magát. Nem lehetett tanulni egyszerre a Felnyom a törtében, és nem elkövetne ugyanazokat a hibákat, és talán nem tönkretenni hosszú távra ezt az országot. És itt jövök 40 évesen, egy 5 éves gyerekkel, és azon gondolkozom, hogy melyik országba kezdjük új életet. Gyere Szerbiába, egyértelmű. Szeg bárhova megyek, gyere Szerbiába. akiket mi írásoknak mi hívunk, ők az életüket mentő emberek. Tehát nekünk annyi szociális érzek nincs bennünk, hogy az életüket segítjük, menedéket adjunk azoknak, és az elég, már belekeverhetném a vallást, ugye ezzel az irgalmasság éve van, hát azt, hogy a papok mennyire irgalmasak, azt olvastuk, hallottuk. De Orbán Viktor és, is mondta, bízom, hogy ők, ő is mondta, hogy hát ő ő irgalmasnak kell irgalmasnak. lenni. Jó van, köszönöm Robi, irgalmasnak kell lenni, Orbán Viktor is mondta, kérlek szépen a Magyar Kurírnak, ez nagyon fontosnak tartom, hogy felhívta Figyelmet Orbán Viktor az irgalmasságra, káprázatos, nem? Így van. Ha, be, ha belegondolsz, ő, aki biztos, hogy szülő atya ennek a gondolatnak, ő ezt elmondta a magyar népnek is, hogy legyünk irgalmasok. Én irgalmas vagyok hozzá, jövő hét vasárnap folytatjuk, puszi. Lehet, hogy egy kis muzika, muzikával, pici muzikával mulatjuk az időt. Szerbusz. Szép jó estét! Üdvözlöm a kedves hallgatókat, és természetesen tanult műsorvezető kollégámat. Hát, próbáljunk pozitívak lenni a éppen, és kezdjük azzal, hogy egy szenzációs előadást láttam, tegnap este egy igazi premier volt az Operaházban. Tudod, hogy mi volt az? Nem, mert én nem vagyok akkora opera rajongó, mint te. A kedves hallgatók, míg a műsorvezető nem tudja, már kórusban mondják otthon, hogy La Traviata. Hát szenzációs volt, egy nagyon modern feldolgozás volt, az operaház tele volt, és ez nem mindennapi volt, hisz ki is vetítették ezt, az Andrási út természetesen zárva volt, és kint százak ültek és élvezték a darabot. Hát szerintem ez volt a hét legpozitívabb dolga, persze az is nagyon pozitív volt, hogy a héten az Egyesült Nemzetek összeültek, és Binyami Natanyáú a független zsidó államnak a miniszterelnöke ott jól megmondta a magáét, de hát ebben a sóhivatalban tudjuk meg, hogy Egyesült Nemzetek nem nehéz az embernek megmondani a magáért. Kevésbé pozitív az, hogy az Egyesült Nemzetek ugye ott van a szíriai háború, ott vannak a menekültek, ott, van a, le, ott vannak a lebombázott városok, hónapok óta nincs nekik orvosi ellátásuk, élelmük, és az Egyesült Nemzetek elindította az egészségügyi kombojt, majd egy rakéta becsapódott, de hát Istenem a háborúban a rakéták becsapódtak, és ahelyett, hogy a kombolyt tovább küldték volna, az Egyesült Nemzetek oda vonatkozó vezetőséggel leállította. Na most egy ilyen Egyesült Nemzeteket hogy lehet komolyan venni? Tehát ha megnézzük a, a, a világ problémáit, mivel tudnak ők foglalkozni? Emlékezünk még arra, amikor bizonyos háborúk kitörnek, amikor a békefenntartók két telszavart olajra lépnek, eltűnnek ott. Né? Tehát szerintem ez inkább egy csóhivatal. És nagyon büszke voltam magam, majd megállapítottam, hogy ez egy csóhivatal. Aztán rájöttem, hogy egyszer már Krustóv levette a cipőjét és ütötte az asztalt az Egyesült Nemzetekbe, de őt megelőzően már, de Dávid Mengúrjan is azt mondta, hogy ez egy ums-mum hogy ez egy ilyen, nevezzük magyarul sóhivatalnak. Aztán itt vannak a, ugye a bécsi tárgyalások, amik nagyon érdekesek voltak. Itt mielőtt mentem az operába, megadatott nekem, hogy az izraeli közszolgálati ládiónak gyorsan nyomjak az esti krónikájába, ami a leghallgatottabb dolog, pár percet az eseményekről. Gyorsan beolvastam, magam nagyon tetszett, hogy a miniszterelnök úr azt mondta, hogy minden fügefal alatt lévő embernek ott kéne segítséget nyújtani, ahol a fügefája van, ezt e, hirtelen felindulásból a Fügefák pálmafának hívtam, Na de hát e, a hallgatóim mind a 8 millión, akik ezt a műsort hallgatják, mert a Reset Béta Közszolgálati Rádiónak az esti iradója, az az egyik legnépszerű. Talán ugyan a Katonai Rádió adója vetekszik velük, de ez az ez adás, hogy beérték Fügefá helyet pálmafával, Hát nagyon érdekes, hogy jutottak, meg nem jutottak, aztán ugye az opera után robogtak a mentőautók, meg a rendőrautók, és ugye, ha minden igaz, akkor fél a belügyminiszter és miniszterelnök úr valami bejelentést fog tenni, biztos megtalálták, vagy gondolom, hogy megtalálták a bomba gyártóit, vagy, vagy elkövetőit, vagy baszever, majd ki fog derülni, hogy mi történt, a héten azért történtek még szép dolgok, először is túléltük ezt a hetet, érdekes dolgok történtek világszerte, ugyan a migránsok azok nem álltak meg, sőt mi több most már ugye Jól tudjuk, hogy Egyiptomban is vannak, vagy 5,5 ,5 millióan, és ha velük nem egyezkedünk, akkor onnét is megindulnak, meg jó lenne, hogyha az Európai Unióval is meg tudnának állapotni a törökök, de én ezt egy kicsit utopisztikusnak tartom, úgyhogy tessenek szívesek fölkészülni arra, hogy lehet, hogy úgyból migránsok jönnek, de bántsuk őket, ők sem fognak minket bántani. K képzeld, Péter, képzeld, tökéletesen egyetértettem Orbán Viktorral. Tudod miben? Oppár, mond! Hát az, hogy az nekem is tele van ott tököm avval, hogy Görögország és Olaszország kapja a pénzeket. Igen. És Makedónia, Szerbia pedig hát gyakorlatilag saját magán keresztül vezeti a dolgot, és semmi. E ezt a miniszterelnök úr nagyon jól összefoglalta a Bécsi konferencián, hogy a balkáni vonal, macedónia Szerbia Igen. ott tulajdonképpen az egész vonalon az, e az Európai Unió. Lehet, hogy ők is kezdenek hasonlítani az Egyesült Nemzetekhez. Nem tudom, de azt látom, hogy a szerbeknek tényleg okoz ö, do, munkát és problémát a migránsok. Nagyon érdekes, hogy kiderült, hogy Magyarország idáig egy banit nem kapott ezek a kerítésekre, én időnként egyetértek a miniszterelnök úrral, és nagyon tetszett a beszédéből az, hogy azt mondta, hogy az amerikai Egyesült Államokban van kerítés Spanyolországban, és természetesen, ahogy mondta, megpróbálom szó szerint idézni, és a zsidó államba is meg kell az ellenségtől védje magát, és a kerítés megvédi. Úgyhogy rajta építsünk kerítéseket, de lehet akkor az országok is közén és azért Európába lehessen közlekedni. Mert ugye tudod, hogy amikor én visszatértem Magyarországra, az egyik fő ok volt az, hogy a szabadságot úgy szeretem élvezni, hogyha fölébredek éjszaka, akkor beülök a kocsimba, és akarom akkor egész Párizsig vagy Amsterd, elgurulhatok, és a kutya nem, meg nem kérdezi tőlem, hogy hova megyek, miért megyek, és ha újból határok lesznek, és ha újból útlevél kell, és ha újból egyenruhás emberek fognak megnézni, akkor, akkor lehet, hogy én nem leszek olyan pozitív, és kár lenne, ha nem tudnék pozitív lenni, és akkor agódni fogok, mert nem szeretem azokat az embereket, akik azért vannak, hogy engem figyeljenek, vagy számon kérjék tőlem, hogy hova megyek. Hát agódhat, aggódhatsz. Úgyhogy aggódhat. Én, úgy, én nagyon szeretem a világ összes emberét, de mindenkinek tényleg a problémáját és ott kell megoldani, ahol vannak. Ugyanakkor én változatlanul tartom azt, hogy azoknak a gyarmatállamoknak, akik gyarmatosítottak, akik kihasználták őket, nekik kell gondoskodni. Természetesen van olyan, hogy, hogy együttérezni emberekkel, és tényleg, aki politikai menekült, akit azért üldöznek, mert nem értett egy diktátorral együtt, vagy mert más a színe, vagy mert homoszexuális, vagy mert keresztény vagy zsidó, és a muszlimok valamiért nem szeretik, vagy ezért meggyilkolnák őket, azoknak természetesen menedéket kell adni, de kérdezem én nagyon csende, hogy hány ilyet ismersz akik Magyarországon szeretnének lenni, nem is biztos, hogy megtalálnak minket a térképen, pedig itt ezen a téren, mint tudod, a fű is kövér, és zöld, és a marhák is jókat legelnek, csak legyen aki legeltesse őket, tehát ö, szép ami a mi hazánk, de... Hat óra van, és válaszolok a kérdésedre. Hát ja. például én. Én szívesen visszajönnék. Érted? Én szeretettel várlak, és Macedóniából térj vissza ide, és légy polgár... A kezdes hallgatóknak csak annyit fogok mondani, hogy legyen nagyon szép hetük, ahogy már héterül megtanítottam önöket, a tov, jó hetet, sok-sok vitamint fogyasztani, az unokákat jól tartani, a túlvilágra, a kitinek nincsen zsebe, nem visszük magunkkal a pénzt, érezzék velünk együtt jó magukat, múzeum, koncert, színház, sütízenek együtt, beszélgessenek, mert lehet, hogy nem lesz utána megkérdez, senkit megkérdezni, hogy milyen is volt vég. Ezzel búcsúzom, és ne felejtsék el, jövő héten ugyanekkor ugyanitt. Ciao ciao. Ez volt a Bakács lista. ezt hétfőn meg is megismétlik. Imádkozzatok, szeretkezetek, olvasatok könyvet.